أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيني صوتك عندما ناديتيني فصمتت لن اتى كلامي وقعدت عن ارض انتبهت عن ربى Prošli put smo započeli jedan jednu seriju predavanja koje govore, koja govori o, o istoriji Andalusa odnosno najbitnijim događajima vezanim za državu za period koji je trajao oko 8, nešto manje od 800 godina u kojoj su muslimani izgradili veličanstvenu civilizaciju i kulturu za kojom i dan danas žali zapadni historičari, filozofi i mnogi drugi. To je riječ u stvari o Andalus je jedan od perioda, historijskih perioda islama i muslimana, kada su muslimani se pokrenuli u kontinuiranim stoljetnim pokretima bođenjem ratova takozvanih futuhat islamije, islamska osvajanja ili oslobađanja. Cilj tih oslobađanja bio opća korist onih koji su bili oslobođeni ili osvojeni. Korist se vraćala na Širenje islama. U Sahih Buharije je došlo u da je Abu Hurajra radijallahu anhu protumačio riječi Uzvišenog u suri Al-Imran: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tana'hun 'anil-munkar fatu'minuna billah." Vi ste najbolji ummet koji je se pojavio među ljudima, naređujete, pozivate i naređujete dobro, a odvraćate od zla. Kaže Ebu Hurire, kaže Hajru nas ili nas, da se pod ovim riječima vi najbolji umet, da se misli, kaže, najbolji ljudi ljudima. Najbolji ljudi koji čine korist i doprinose drugim ljudima. Kaže, te atune bihim biselasil, vi dođete sa njima u lancima za rubitej. Te atune bihim biselasil fi a'naqihim. Dođete sa njima sa... A, sa oko vrata hata jedhudu fil islama. Dok oni ne uđu u islam. Dođu kao zarobljenici, kao roblje, a poslije toga ti isti primi islama. Što muškinje, što ženskinje, što djeca. Odnosno, spasite ljude, hoće da kaže Buhura Ires, završa njegov citat, spasite ljude od džehenema. I zaista ovo istvore islama. Skoro Bilo, skoro svaka zemlja gdje su muslimani ušli, ljudi su masovno primali islam. Tako da danas imamo e, mjesta gdje god je, gdje god je, znači, gdje god su muslimani došli, koje god su mjesto osvojili, e, tu je domaće stanovništvo masovno prihvatalo islam, čak i u Andelusu čak i en delo se znači, domaće stanovništvo je bilo mnogo više, u većem broju nego, nego oni koji su došli od muslimana, od araba ili nerapa, berbira i drugih. I uz ovu stvar, uz ovo, ovo što svojnje Buharija od Ebu Horeira je vezano također poznata, poznata izraka koju učenjaci spominju, a to je Kaži, inna lahe le jeza'a bi sultani, ma la jeza'a bil Kur'an. Zaista Allah želešanuhu dovede ured sa vlašću oni koji se ne mogu dovest ured sa Kur'anom. Odnosno, islamska vlast, vladanje po šarijetu je vrlo bitna stvar. Jer mnogi ljudi, mnogi ljude, ne možemo dovesti u red i ne možemo ih, a, odnosno takave, čovjek po prirodi, ali, da se ne mogu jel spustiti na zemlju, osim sa vlašću, sa kaznom, Pa zato je ova izreka je potpuno tačna, znači, eh, ono što se ne može, oni, oni ljudi koji neće da, prija, da neće da uzmu povuku iz Korana, narod kada kaže Korana, misli se i na sunet, takvi ljudi, jel, uzimaju povuku od sultana, a sultan je vlast. Kako? Pa znači, ako, ako radi ono što mimo, ako radi oni koji su harami na javnom mjestu, kažnjavaju se. Ako pozivaju u ono što opreću šarijetu, kažnjavaju se, uvataj se i tako dalje. Tako da takvi se ljudi znači dovod, dovedu u red sa sultanom. To je unutar muslimanske države. A mimo muslimanske države, znači, kada se govori o islamskim osvajanjima, znači, sultan je bitan tu da se omogući da prilika da ljudi čuju za islam. Da vide ljude muslimane kako žive. I znači istoria potvrdila, posvjedočila da ne, po, ne pruđe malo vremena, a da oni e, koji su muslimani e, osvojili, oslobodili, da ubrzo zatim, jel, e, u velikim masama primi islam. Izuzeti su vrlo mali od ovog pravila. Prošli put smo, znači, govorili jedan uvodni dio o govoru o historiji, odnosno e, Opet naglaš znači govor o istoriju to znači govoriti neke događaje pričati priča Faksusil qasas la'allahum yetefekkarun kaže Allah dželašanu posle iksan sam kaže ti njima priča je događaje onih prije koji su živjeli kako bi oni razmišljali o tim događajima. Pa tako i mi jel govoriti o, o historiji Islama, prvenstveno ima smisla da o tome razmislimo. Šta je bilo, kako je se desilo, a historija se ponavlja, opće poznata poslavica, obnavlja se, dešavaju se slični događaj, e, usponi padovi država e, su poznati i oni se ponavljaju, samo to čovjek treba znati. Endelus je oslobođen go, 1992. godine po hijđri, u, u vrijeme hilafeta Velid i Abdomelika. E, Velid i Abdomelika jeste. Opiliku je u polovini njegovog, polovini njegovog perioda koji je vladao. Znači, riječ je o emevijskom hilafetu. Znate, period je nakon uh, hulefaj Rashidin, četvorci pravilnih halifa, da je uh, Nakon toga znači došao je period Umajijskog uh, hilafeta od Muavija radijallahu anhu koji je trajao el uh, tih nekih od 40. godine po hidži do 132. godine po A nakon toga što je 132. godine po onda je nastupio uh, abasijski hilafet. Što se tiče Umajijskog hilafeta odnosno države Umajijski nažalost uh, poružnjana je i ocrnjena slika tih halifa, tih vladara. Pogotovo od strane uh, šija Rafidija i orientalista, koji su uzimali iz knjiga šija Rafidija. Šija Rafidije u svojim knjigama uh, su izmišljali i lagali mnogije stvari na, na muslimanski halife. Počeo od Asaba, pa nadalje. Jel? A Emevijska država, dogujemo, mi dogujemo njoj, mi kao muslimani, mnoge stvari. Oni su veliki padlu radili za ovaj umet. O se mogu predavanja držati. Koji su hajir donijeli oni i koji su hajir postavili. Dovoljno to da je na njihovim rukama da je raširen islam u sjevernoj Africi. Počeo to je počeo periodu Otmana radijallahu anh. Međutim ono što uzeta vrijeme Otman radijallahu anh uh, učinilo su so ridda ona mjestu gdje što je bilo osvojeno. A također na, na njihovim rukama znači da vrijeme njihovog khalifeta uh, današnje Afganistan je oslobođen, osvojen. Uh, skoro sve uh, ruske republike današnji ovi islamski muslimanski U uh, njihovom periodu je uh, zapísan sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači postican od njihovej strany, Tražen i zahtjevan od samoho halife, što je veliký fadl za, za njih. Uh, hođe u njihovom periodu znači mnoge stvari su prvi put urađene među muslimanima po podtkovanja islamskog novca poput ovog danas da nabrajamo stvari koje, koje se desile a jedna vrlo zanimljiva stvar a to je da znači emevijski helafet je bio period a, i produžetak islamskih osvajanja a, kad kažemo osvajanja tu mislim u smislu a, širenje islamske vlasti kako bi se širio islam to je bio cilj islamskog osvajanja što je poznata stvar Emevije su imali e, zanimljiv adet, a to je da su u toku godine dva puta dva puta vršili izlazak u džihad, tako, tako zvani jel, e, džihado fisaif, ovo džihado fisaif, e, šita, znači ljetni izlazak i džiha, u džihad i zimski izlazak u džihad. To su svake godine rade. Znači posebna vojska posebno opremjena, muđahide na lahom putu. Znači, izlazi bi dva puta godišnje u džihad. Koji džihad? Na granici islamske država i osvajanje onu onih mjesta koji graniče sa muslimani. Radići po kuranskom ajetu, radići po kuranskom ajetu, jajud ladina amenu, qatilu ladine jeluneku minel kufari, val jeđidu fikum aqil O vjernici, borite se protiv oni, eledine i jelunekom, oni koji su vam najbliži od kjafira i nekako, neka u vama nađu strogost i oštrino, žestino, nemilosrdnost, da imaju strah i straopoštovanje prema oslimani u oslimansko vojsci. Znači, mevije su imali ta, tu veliku stvar koja je danas hvali muslimanima iz muslimanskog svijeta, a to je da su imali jaku vojsku, jake muđajske jedince, organizovane. Svake godine se dva puta išlo u džihad, organizovana razna mjesta i, i, i, muslimanskog carstva, muslimanskog hilafeta. E, do te mjere, znači, da je džihad smatran poput bilo koji drugi, e, današnji poslova. Kao što neko radi, jel, neko je krznar, neko obučar, a ova je muđahid. On ide uđijavati, ide u vojsku. Znači, to je bio sas, jedno, jedno, znači, jedno zanimanje koje je bilo sasvim poznato, regularno zanimanje unutar islamskog hilafeta. I što je najbitnija stvar, naravno, jel, a, što se fadlo rača na emevijski hilafet, a to je da su, naši halife primjenjivali širijat u praksi, da su, znači, sudili po onom što je objavljeno u Koranu i Sunnetu i da su ljubili ljubomorni na to i da su čak čuvali islamsku akidu, da je u njihovo vrijeme, znači, uhvaćeno i ubijeno mnogo onih koji su bili munafici, zindijici, koji su jel, da, dolazili sa raznoraznim novotarijama akidetskim. U njihovom vremenu je naše znači, bio Khalid Kasri kada se pojavio Džadi b. Dirhem koji ga je on ubio zbog njegovog rideta i otpadništva u akide. Glavna tema o tema govori o meviskoj državi je tema duga i velika i veliki je zulum nepravda učinjena sa strane današnjeg jel govora o ovoj državi i o halifama počev od Moavije Abu dumeleke osar naravno jel kada govorimo jel znači nema nema čovjeka koji nema određi nedostatak aj mahana pa tako jel i ovim halifama jel, se znači ono što znači ne idealizujemo stvar nego imali su određene nedostatke mahne kao što su so bilo ko drugi I ima ali većina stvari većina djela koji su radili su za svaku bil pohvalu I to treba znati, to treba izučavati i ne treba nasijedati. Znači kod nas je danas predstavljena istorija islama i muslimana. Do te mjere je tako poružnjana da mi mislimo da je samo da je jedini, uh, jedini period kad se vladalo po šerijatu i kad je, kad je, bio, kad je bilo stanje uh, na zadovoljavajućem nivou uh, među muslimanima, to je period onaj uh, Abu Bekra Omer radijallahu anhu Otmana, pa čak i Otmana je poljuljeno, tako su ili šije zaprljali istorije Islama, kad, kad se je za vrima Otmana, kada je izvučen, izvršen izlazak na njega, kada je ubijen, pa za vrima, ali je radilo, bili su sukobi među, među suprostavnim stranama, zbog tumačenja štoga, što se desilo i kako treba postupiti zbog ubistva Otmana. Uglavnom, tako je predstavljen istorije muslimana, da, da se može reći samo da za vrima četvorice halifa, da je, je to bilo islam i šarijat i, i vladanje po Šrijetu, a sve drugo mimo toga je, je, je u stvari je, je zulum, nepravda, je, izla, izlazak je van okvira Šrijeta, što je potpuno pogrešno. To nije tačno, to nije tačno, nije ispravno. Mi znamo, dovoljno nam primjer Bosni, mi imamo Bosnu jel, koja je bila jel, rep islamskog carstva, islamske države. Koliko je hajr ljepota bila u Bosni, na, na, prije, prije, prije nego što je došla u Strugarju Bosnu, od zrani muslimana koji su živjeli u ovim krajima, koliko se živjelo po islamu, koliko su ljudi voljeli vjeru, koliko su ratovali, ginuli za vjeru, e, na kojem stepenu se kulture civilizacije suživili ovdje ljudi ku muslimani u ovim krajima. A bili smo el rep islamskog carstva i muslimanske države helafeta smanidskom. Šta onda reči za za muslimanska mjesta i sredina koji su bili u centru islamskog helafeta i carstva i, ili druga jača mjesta i tako dalje. Nači ovdje hoće da kažem, znači, ne treba nas jedati, ne treba nas jedati na, na podvale laži izmišljotine koje se širi o is, historiji Islama. Mi imamo pouzdane knjige, historijske knjige, koje, u kojima zabilježeno ono što se desilo. I te knjige, naravno, sadržuje i ono što, što, što nije milo i drago, a desilo se, što je kao izuzetak dođe u sklopu onog hajra i bereketa koji, se, koji je bio među muslimanima. E, uglavnom, znači, se tiče Emevijskog hilafeta, vam dobro poznatno, znači, prvi halife je bio Moavija, pa nakon jel, znači, on je, znači, on, on je taj od kojeg počinje brojisede Emevijski hilafet, pa onda, jel, zašto spominje Emevijski hilafet? Zato što se desilo, znači, oslobađanje Endelusa za vrijeme Emevijskog hilafeta. Ali, znači, drugi također koji je bio od jedan jačiji halifa, to je Abdomelek ibn Mervan, koji je učvrstio el emevisku emevisku vlast. Jedino znači jedini prigovor gdje se može reći da se desilo malo veći izudlom i neredi fesad u emevskom helafetu, to je zadnjih 7 godina emevskog helafeta. Znači kako kažem zadnjih 7 godina znači e, e, ako od 132. godine e, e, ukinut Mevijski halafet. Znači, ti zadnjih sedam godina, od 125. hijđatske do 132. Ti zadnjih sedam godina da je bilo nekog zuluma, nereda i tragedija a, po pitanju, a sve dot, sve dot, dotada u tom u, u periodu, prije toga, Znači, Mevijski halafet je bio na, na velikom stepenu. Na velikom stepenu, znači, a, primjenje šariata, a, ponosa islama i muslimana. Bila je سلماني مرتان ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا